Moikka, täällä on Dani. Kuuntelet parasta Radio Helsinkiä ja mä tein kuusi vuotta sitten semmoinen show, joka oli nimeltään Valoa ja energiaa. Sitä kävi katsomassa 300 000 ihmistä. Mutta nyt Radio Helsingissä valoa ja voimaa kuulijoiden mieleen. Kuunnelkaa, se on hyvä asema. Pastori Jaakko Heinimäki tässä päivää. Minusta Paskalistassa soitetaan jumalattoman huonoa musiikkia. Moro! Tässä on Tommilentinen mies joka kulkee omia teitään, kuten myös loistava Radio Helsinki. Reino ja Boris Nordin erikois, erikoisluvalla Ari Paska-Peltasenlehtöä tänään, niin täältä lähtee hitti kipale. Ensimmäistä kertaa debitoi Paska-listalla, niin kuin kuuluukin. Näin se on. Miksi kaikki kaipaa paskaa? Eikö niin? Kuka vittu tätä duunaa? Ei enää. Miksi kaikki kaipaa paskaa, eiks niin? Kaiken maailman on vitun yötä ja popedaa, on, niin niin. Miksi kaikki on niin paskaa, miksi niin? Tu saavut kyyneen, eikö niin? Ari, kaikki on liian paskaa, mä meina jaksaa, mutta pakko jatkaa vaan. Aloita tässä moi. Aina kun kuuntelen Paskalista, sieltä saattaa tulla jopa alatalokin biisi. Moi, mä oon Paskalista on tunnin mittainen Viia roosa. Pastori Jaakko Heinimäki tässä, Jumalan terve. Haluan toivottaa siunausta kaikille Paskalistan kuuntelijoille, sillä sitähän te tarvitsette. Ei perhokalastus mua kiinnosta, mut koskeessa seison kumisapaissa. Tosi kauniin oranssi, toisun. Miehet on mukana synnytyksessä. Lauantai-ilta lähekkäin yhdessä ja hallin piippu hyllyllä. Mulla on päässä niityllä. Sä laukaiset ja se on siinä kympissä. Bruce Willis, konnat selättää. Kyllä tää HDn laatu hämmentää. Polvihousut sulla on. Hanna Pakarinen laulaa, että miehet ovat romanttisia, mutta onko Arska Paska peltanen romanttinen mies? Tota noin, mä olin just sanomassa, että tämä ei siis miehet tota miehetkappaleen millään tavalla meihin, koska mehän ei olla miehiä, koska meillä on käyty miesten koulua. eli niin on et, et olla... ei, ei tarvi olla romanttisia, meillä on miehiä. Kyllä, ehdottomasti näin päin pois, näin olen, koska Paskissa on nyt palannut miehekkäästi kesätauolta, nyt on syksy alkanut. Tämä on sitten totuus. Silloin kun paskis palaa tavallaan, niin kesä on ohi. Enää ne ei ole kesää jäljellä. Niin, tota, ne, laitetaan ehkä tässä tähän sitten seuraavaksi. Myös äh, tällainen, joskus kenties kerran aikaisemminkin sodun paskiksessa seuraava kappale. Miehet, miehet, miehet, mietit mieh, mieh, nyt tää raksa, raksa, raksa, raksa, raksa, doonepana, doonepana. Hei, ikinä raksolla? raksalla? Ai. <laughs> En, en mäkään. Mä en ikinä tehnyt, ainuttakaa nyt menettänyt sekuntiaakaan oikeita töitä. Mä oon tehnyt, raksalla. Rami, rami, rami, rami On raksojen ammattilainen Rami, rami, rami, rami, Rehtiä suomalainen mies on Rami, rami, rami, rami, Tuo raksojen ammattilainen Rami, rami, rami, rami, rami, rent naulaa, lyö Näinä se hoituu se miehen työ Teempä uutta tai hinkkaan entistä, vehkeet vuokraa. Ramirentistä komiat on ja nehän ei laukee, tästä se uraputki aukee. Saksilavan päällä helppo on sutia, naula pyssystä lentää kutia. sirkelit soi ja telineet missä on tehoa ja potkuu. Rami, rami, rami, rami, rami rent. on raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, ramirent. Rami Rikki Suomalainen, mies on rami rami rami rami rami rent. Tuo raksojen ammatti rami rami rami, rami rami rami rami ari ari ari ari rent. Alusittaa vuoktaa arskani teille, ari rent. Oi kova. Hei, pitäiskö laittaa kuulemus mun ääni, kuulemus meitä itteeni huonosti vai mikset tässä on näin olla, niin huulin itse Pitäskö mä mides pössä perkele? Pitäskö sut laittaa vuokralle. Paljon maksaa että sä lähet laulamaan jonkun pari biisia jonnekin kotipippaloihin. Lähetkö viina vai mitä huntti? Oisko se huntilla lähen. Huntilla lähet tota on oo niinku, ko kolme biisia vaan laulot la suuren Ei ei välttämättä kokonaan Enkä ole Felixen mukaan. Joo viiden minuutin setti suurin piirtein. huntilla. Joo. Pössä, ottakaa yhteyttä pössään, pössään. jos haluu enemmän niin se on olis... Kolmen 35 on hunti kuusi biisi, kaksi <laughs> alva, Kymmenen biisi tulee niin, olemaan, se on vaan kaksi ja Okei, selvä Jos sä vedät Bruce maanisen keikan niin Bruce Springsteaanisen keikan Niin siitä tulee jo joten verran Se donaa 30 sitten suoraan sitten jo, Joo, vuokratkaa joku tuossa tarikka ja tulee sinne vajaksi viideksi tunniksi Niin, niin tämä täm, täm, homma on selvä Muuten sä oot mulle 20 velkaa sitä tota Niin on, kyllä taas mä hävisin. Mulla on pitkä tappio pitkin meidän vedonlyönne Mä se maksaa saman, no, saman tien Joo, että Pössö veikkasi, että Ruotsi pääsee jalkapotkun e-maskapoissa väljeriin asti. Mä sanoin, että ei pääse. Mä olisin veikannut puolestaan. Kiitoksia. Kerrankin sain suhtkoistajolain, koska Pössö oli sitten lomitti silloin, niin ei päässyt sitten maksamaan silloin heti. Siis Ruotsihan jäi oh, tota, niin, oman lohkoon viimeiseksi. Että siinä mielessä meni ihan mukavasti. Mulla meni tosi huonosti kisaveikkaukset, kun mä veikkasin, että Ruotsi menee välieriin asti. Tietenkin, kun se ei mennyt välieriin. niin... Niin, Ei sä, mennyt putkeen. Se oli varmaan murhemmurtamassa. Kannatako siis, sä siis, sen takia Ruotsin maa, jalkapallon maajokkoja enemmän kuin Suomen jalkapallon maajokkoja, kun siellä, siellä, pitää, siellä pelaa slatan, kun sä oot slatanisti vai, vai kannatako selman latania ruotsia enemmän? Mä kannatan Ruotsin maajokkoja, koska se on Ruotsin maajokkoja. Mä oon kannattanut niitä 94 lähtien. Jos slatan vaan lisää sitä, mutta mä kannatan kyllä, että mä en oo slatanisti. Okei, selvä. Mennään seuraava kappaleeseen. Nimittäin lisää miehinkäs musiikkia. Mä muistan muista me myös tätä vaikka eikö Jäälätkä lähetyksessä mutta tässä on poju Featurin Kuosmanen. Mä veikkaan, että on. kyseessä on Sakari ja kappale Kipinä. Kiipinä. Koska ollaan tulolla, tulee kytkeä tää vuolta, niin aika paljon tulee sit soitettua näitä näitä uutuksia Tässä ensi viikolla on muuten muuten sitten India special flow-kunniattomuudeksi. Tämä on muuten tylsä. Mennään seuraavaa. Onko sulla joku seuraava? Minulla on näin? toive. Joo. kirjoittaa, että soittakaa Rednexiä. Ne on Forssan holjilla markkinoilla Onko? tänään. Onko? Tiedätkö Onko? mikä on? Holialla markkinoilla. En, en, en tiedä, mut siis... Dreadneks meidät... Forssassa. Forssassa. Niin, hieno, hieno, kun meillä oli vu vuosi sitten Worssassa spekiaali täällä näin. Niin silloin, että annetkaa Worssalaista arti-artistia. Mun käsittääkseni, siis mitkä sitä olikaa, että mä enkin liikainen on Worssasta, sinne se on surmintaan. Haluut sä hier vai Kotonai Joe? Kotonai Joe tieten, tieten. Niin se Visjyverhier on vaan tylsä pallati on married long time mikä siis vorsa paikalla Suomessa niinku ruuhka Suomessa sinä on niinku reilu kiertoteta niin Helsinkiin Turkuun ja Tampereeseen niin aika sentään vorsa vorsa rakentaa siihen vorsan viereen humppila hyvä yhteyt hyvä tultaan se vielä <multipra> rennexin keikalla They Seurannut olen seurannut ollenkaan yolympiälaisia. Olen seurannut. kaikkea mahdollista. Ihan olympialaisaddiktiossa olen. Niistä pitää. Mä huomasin jossain vaiheessa että se tuli totta ykkösen puole tuli 14 tuntia putkeen käytännössä. ehkä oli 5 minuutin uutista otsena välissä. Sen tässä tuli ruottin kielestä kanavalta tuli 12 tuntia. Eli semmonen niin 26 tuntia vuorokaudessa. Se On ihan semmonen sovivamäärä tuota, olympialaisia. Mä en ikinä jaksas katsoa jotain judoa tai miakkailua niin yksinään jos mutta on olympialaisia on yhtäkin mielenkiintoista. On niin tyhmä että taju kummossa yhtään mitään, mutta silti möllötä niitä ihan tuntia putkea. Si si se on ihan Mä mitä sieltä tulee. Nyt niinku joukkue ei jousi ammunta. Mä en tiedä, ketä sellaista oli ylipäätään. Ärtään on... mieliä ne lajeja. Pössikin ihan, Pössi ihan filareissaan sitä Oletko sä kattonut joukkue jousi On Mä oon kattonut koko ajan, sit, mä oon kannustanut jompaa kumboa. Kymppi, kymppi, kymppi. Ysi riittää, ysi riittää. Voi, hyvänen aikaiseen tänne. Tässä on ihan olimpia Okei, okay, mä mä en oo seurannut sekuntiakaan niitä, mutta ehkä se on se yleisurheilua. Tänään alkaa yleisurheilu. Joo, joo, aivan. Mutta tota, onko sillä Kanada pärjännyt millään tavalla? Ei, ei ne oikein. En ole kyllä nähnyt ainakaan yhtään laita, missä olisi pärjännyt, mutta ei kyllä ole Suomi kapparien. Tässä on seuraavaksi o Kanada kappale niin sitten tämä Kerin Liia, onko Joku Aleksi joku, noin rus tämä löytyy South park meillä Me lausistukaa, minkälainen tämä on. O-Canada, our we see thee rise That's right, the true it. north strong and free from far and wide O oh Canada we stand on guard for thee God keep our land glorious and free oh Canada we stand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 Belarus. Ai, Onko Belarus. Belarus. Belarus voittanut vielä Valko-Venäjän tota, ainutkaan olympiakulta? Olisin Lukasen kanssa sitä ei olisi koko skaboihin sinne, niin. Ja se on hyvä niin sillä lailla. Mä tässä katselin, että tota, no, mitäs tänään tuleekaan? tulee, kun tulee muun muassa miesten pienoiskivärin maku-finaali. Olet se et seuraamaan sitä, sehän oli se meni jotain ei. Joo, joo. joo tässä mitä se oli miesten trampoliini voimistelun finaali tulee kuuden jälkeen sulle sitten No sitä varmaan eihän kattoa. Se, se on hieno homma hyvä että sullakin on tosiaankin tuo elämä. Mitä sitä täältä löytyy sitten ruotikkia sieltä puolelta voisi tulla, mitä tulee. Naisten sulkapallon väli jää tavo kolu ja kolu joukkue kilpailu. Ja, koulura, ja joukkuekilpailu, joukkuekilpailu toinen päivä. Se on kiinnostaa paljon hyvin paljon ja sitten miesten tennisväli no se nyt jos ai vain mutta purjehduksen laser ja 49R. Mikä on 49R? Kerro ei mulle. Ei mitään <laughs> Mutta kiinnostaa on kuitenkin. Kiinnostaa, to. kiinnostaa. Kiinnostaa. Tottakai, tottakai kiinnostaa. Tottakai kiinnostaa. Mutta tato, niin, mä muistan muista kappaleen nimiä, kun tuossa ei ole levyn katto mukana. Mutta Mertarannalta on tullut uusi levy. Niin mä en ole kuunnellaista seuraavaksi näiden olympialaisten kunniettomuudeksi. Miten, miten sä osaat sanoa olympialaista mahdollisimman väärin? Olympialaiset. Olympialaiset, ylympialaiset. Hei, pitäiskö jotkut laittaa Southboxiin viestiä, tota, mi miten lausta no, olympialaiset kaikista enitenpäin hervetti helvettiä, oman osittoon sen mukaan, me laitetaan ne levyt, millä me tehdään yhtään mitään levyuutukset, me laitetaan la la ne siitä. Joo, hei, laittakaa Southboxiin, no, Radio Helsinkiistä löytyy. Niin, la la Voin myös laittaa Radio Helsingin, tai Facebookissa löytyy Radio Helsingin Pascalitta niminen ryhmä. Kommentoikaa sinne uusinen statusta. Niin sit, niin, jos, jos te haluatte niitä levyjä, niin te voitte, Mä... jos sitten haluatte, niin vaattakaa sitä voi laittaa, että mahdollisimman paljon ää, menee metsään, kun lausutaan niin y-lympialaiset. Kirjoittakaa se niin kuin se lausutaan. Ja otan mukaan, jos te haluatte sitten levypalkintoja itsellenne. Mutta nyt Mertsiin! Jalka meni sakallella ja sakarias halvaan tuli. Vähän oli ehjiä tallella, kun uko tyli vuoksen ui. Ja kohta loppui jo sotakin, he saapuivat ottaen jotakin. Kotiasemalla ensiksi kiitettiin, sitten kortista liitettiin. On kaverit ne palkittu, paljon vaan vaivasta. Niin samasti on monumentti palkitku pian viimeiset käy kohti taivasta. Meijunimerkki kirjoittaa taas outboxissa, että puremmua puremua tahtoa, meiju. Ja sitten Janne kirjoittaa, että tänään esiintyy Meiju ulos, esiintyy tänään Vanhan kellarissa. Ja soittakaa puremua, niin soitetaan puremua. Ja haluan korostaa, että nimenomaan Pössö soittaa sen, koska minä olen kasvissööri, niin minä kannipaali kappaleita pystyn soittamaan sitten tässä näin. Tajusit! Kyllä oli huono. <laughs> Tämä remix. Tänet on, muuten saa. Joka tyyppi on ollut kuin paha, se ei tyydytä mua. On puutta on rahaa, mutta kai vaan Sinun ympäsi äärettänellyt saivat kiitimään. Sinun rajoites kerran, kun ei, ei tyydy vähempää. Kyynelistä on tyynyt märkä kestämään enempää. Sinun kosketus vain siitä sähköä sain, mikä voi saa vaan vähän Noin kuten mua se tee, niin, jonka kun ihmitellään tätä, tämän kappaleen nimeni puremua, niin pure mua, niin... otan ne ainakin sanotaan, kun ikään kuin sanotaan kuin heriä toisen, niin sanotaan, että bite me. Joo. Joo. Hey. <tuh> <tuh> Lahe. Lahe. Ah. Mä ajattelin, että me ehkä pidetään parin viikon kuluttua lahespeciaali täällä näin. Tulee ehkä Jimmy Tenor tai Ilkka Mattila tulee tänne näin lahelaisia, paljasälkäisiä kertomaan lahelaisia. Muissa irti onks Arjan pakka-irti? No ei vielä, <tosikko> laheen, niin on vielä. Tuo tohto. Jotta pääsee laheni, sit on sokka-irti. Mä vedän sokan irti, rohkeutun, rokatilmi, patutun koko filmis. Bumshakka lakkaa, tulta satanaa! Ruuti on kuivaa, mukis on märkää, kissu vapaa ja yksin ei pidoa enää. syntynyt lellestä, miksi sitä ei oo hyydytty ennenkään? Mekin koe jos haluat pysyä hiljaa, mutta jos on vesissä, ryhdy ilmaa isti juomaa, mut ei te Kyrnävi kirjoittaa, että olympialaiset, niin kuin ja sitten M kirjoittaa, jolumpialaiset. Mut siinä on Anne ja se kuuluu sinähän sanaa, niin saa... mutta mm se -hmm. on Mä diskaan sen. Okei, okay, se tässä tässä on se halus hä hävitä tota, no niin va va vapaaehtosi näin on se diskataan niinku ne diskatti jotkut sulkapallon pelaajat. Janne kirjoittaa Kanada on voittanut kaksi hopeaa ja viisi pronssia valko on kulta, hopea ja pronssi. Okei, okay, va, va, tota, niin Valko-Venäjä on paremmin, paremmin, paremmin kuin tota, niin Kanada, koska ku, ku, Kyllä. Jos, ku, ku, millä on enemmän kulta, niin kullat sillä ei se merkitsee. Kullat merkitsee, siis on, siis on tasaisen jälkeen hopeit ja sen jälkeen bronssit. Kuinka monta mitallia Suomi on saamatta näistä kisoista pösilöä? Kuinka monta niitä on jaossa siellä? Niin? No, varmaan kun... 500. 96 olisikö jaossa, 96 kultaa. 96 ainoastaan! Mä luulen, että niitä olisi varmaan 500 suurin piirtein. Niitä, niitähän ei tiedä mitä lajeja siellä. No riippuu siellä. mitä lajeja. Okei, okay, on niitä varmaan usempi saata. Mä veikkaan, Suomi ei saa yhtään kultaa, ei, niin, ei no, todellakaan. Ei todellakaan. Suomi on saamatta... Ihmiset, jos te voitte informoida, kuinka monta kultamitallia on jaossa. Siis joukkueen jos voittaa yhden, niin se olisi, lasketaan yhdeks, yhdeks kulta kultamitallissa esimerkiksi jalkapallossa. Onko, tuleeko informaatio, että pöysilö pö, pö, pö, pö, katsoa niin mielenkiintoisen tai kiinnostuneen näköisenä chatboxia? Eikö mä jäin miettimään, että skabaa? Niin? Monta mitalia Suomi saa näistä kisoista? Ei, ei se saa. <haha> yhtä mitalia. <hah> Enpä usko. Mun se olisi hienoa, jos... Mä toivon, että se saa. Mä veikkaan yhtä mitalia. Okei. Okay. Että yksi... Todennäköisesti Siis se on... Se on todennäköisempää, että Suomi saa mitä kuin se ei saa mutta mä toivoisin että Suomi ei saa koska mä näen penkin alle menee, menee oikein meen kaukea en mä rupea sunkas tästä tästä mä en lyö nimittää vetoa mun mä en seurannut ollenkaan Mä on kiinnostaa pätkä vertaa koko satana olympialaiset. olympialaiset olympialaiset tomut tosta mä tykkään olympialaiset Jou, mä joo sit että mä eksy eks osa vähemmän keskustassa täällä turisteja liikkuu nyt kaikki paikat on tyhillä kuin olympialaiset kuin pitää sellaiset tuota, aikana Pitäisi olla paikat täällä, mutta koska ne olympialaiset niin näin oli sit jo johtunut. Hei, tuota noin Mennään kyllä. Tämä on Radio Helsinki. Radio Helsingissä koisaalla koko perjantai-ilta. Ohjaamassa minä, Kuuke Kojola. Moottorit startetaan kello 20. Luvassa rockenrolli-profiilia. Yhteistyössä Radio Helsinki ja V8 Magazine. Hei, mistä nämä autot tulee? Autot. Autot tulee Amerikasta. Mekasi 8 hyppää kyytiin. A$AP Rocky. Hip-hopin uusi aalto vahvimmillaan. A$AP Rocky flowsa perjantaina 10. elokuuta. Swag. Swag. Flow Festival Suvilahdessa elokuun 8-12. päivä. Flow-liput tiketistä. Grillimakkaraa, saunaolutta, kännykkalaturi, tuliaiset virtasille. Missä välissä mä ehdin nää ostaa? Se on ihan helppoa. Isosta omenasta saat kaikki. Ei auta, mulla on aika aikaisin sunnuntaina. Kuule, ei ole ongelmaa. Kaikki ison liikkeet on auki myös sunnuntaisin. Iso omena. Kuin pieni kaupunki. Radio Helsinki. Pössinen otti voimille, tää, kun jo vähän aikaa tehty lähetystä, niin... Se lähti leputta tuleeko tulee kohta kyllä takaisin. Tuossa tuli tuo siikkiä että se taisi aloittaa joskus 10 vuotta sitten, tai siis uransa, se oli, muistaakseni se oli joku lapsitähti tyyppinen ratkaisu silloin. Niin näin on, otetaan Lapsitähteen aatelijan. Ku kattoo maailmaa, kuinka paljon paha aikuiset on saanut. En nyt tiedä, tässä on. Tässä todella hyvä idea tässä kappale nimessä. VALTA LAPSILLE! Jee, sitä seuraa hyvä. hyvä. Euroon on sotia riistämistä. Vastuusirtämistä, huonoja lausuntoja. Sitten niiden kiistämistä. Jos ne hyötyy, mut muut kärsii. Mitä siitä? Eiks kuka muistaa enää rakkautia välittämistä? Kaikkeen on ratkaisuksi, pommit ja raha. Jos omistat niitä, niin sä omistat Ne luleet, ne tietää. Mitä kansa tarvii, paremmin kuin kansa itse, Ja se on harmi niitte. ja muiden tarpeeseen ei oo yhtymä kohti Ne tarvii jotain muuta, mut muut ruokaa ja kodin Ne tekee mitä tömistä asioista Tärkeitä pokkuroja määrä eikä osaa edes häventä Anna valta lapsille, jos tuntuu siltä Nyt uutiset saasut vaan surulliseksi. Anna valta lapsille, se kuuluu niille Se säästä maailmaa ja kulttuurimme Anna valta lapsille, jos tuntuu siltä Nyt uutiset saa Asut vaan surulliseksi, anna valta lapsille, se kuuluu niille, se säästäisi tämän ja kulttuuria. Yeah. Mä luin tänään uutis, että K16 hotellit on ää, k lisännyt kovasti suosiotaan, eli sinne ei päästä lapsia ollenkaan. Hot Hotelli ollenkaan. Mitä ymmärrän, kenestä se johtuu? Pikkuken on todennäköisesti ollut se liikkeelle ää, laittava li T-nava. T-nava. Yeah, that's a ajankohtainen kappale tälle kesälle Umbrella. Mm -hmm. tai siis kesällä, koska nyt on syksy, koska passi alkoi. I'll we'll never be, a world apart. Or be in You'd still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars and that's when you need me there. When you are always share. because when the sun shines, we we'll shine together. I told you I'll be here forever That I'll always be your friend Can out till the end now more than ever we have each other you mustan, -viikolla sitten under my umbrella. Kunniaksi. And under my umbrella. <laughs> ja on to Esviikola Flown Talvio hey, hey. Laitettiin toivon sitten paskaa India musiikkia. Tä voi olla ihan hyviäkin artisteja, mutta jos löytää joku paskis näkökulma, niin saatetaan sitten niitäkin. Jos pari viikon jos mattila ehtii tulla paikan tai Jimmy Channel Jimmy Tenorni lahti special. Ja Paskapaikka laittoi just viestin, Mä en huomannut, että olenkaan siis tosiaankin lahispesiaali. Tämä, vai manitsis? Mä tuon kellä mä vähän aikaisemmin manita. Ja iholla on viestin, että eiköhän siellä E-lympi-a-deissa ole 307 kultamitallia tarjolla. En mä veikkasin muutamasta kyllä niin varmaan on siellä niin pössä se että 98. Ehkä yleisurheilussa 98. Tomi on viestin, että tylympialaiset, miten laustaan? Ja Tommi Edward laittoi viestit olympialaisista lausutaan: Olympi. Just. Muistakaa Arvon Dejit, mikä oli se MC-nikketeen hitti 5. Anselmi Al alapennaali toivoo. Tai kysyy. Äh, ei, nyt mikä se nyt oli? Mikä helvetti? joku se oli. Devo, de, joku tietää, laittakaa tänne nää Shotboxin infoa. Tatu on viestit, että Olympialaiset, Olympialaiset, kailla Pellä. Ja siis muistutaan, että Meiju Suvas esiintyy huomenna Vorsan torilla. Ja Janne laitton viestintä, että Olympialaiset, toi aika hyvä. mistä syystä, kuka on laittanut. Tuoti osoittaa mukaan, että jostain syystä nämä levyt, sitten, mitä me, millä me tehdään mitä nuo uutuslevyt, niin ei pa palkinnoksella lähtisi jollekin, mutta ei laiteta sitten, jos se kelpaa jostain kumman syystä. Olisi muuten tarjolla muuta, Mikko Aalatalo uutta tuotantokka, kun elkästään sitä kohta. Joo, nimenomaan sen Nicktee, jos haluaa saada, on pakko antaa, nimenomaan se se testa. Stand, stand, stand. Hyvät oh, naiset, kaikkein ma masentavinta on perässä hiihtäminen. Oh. Pöygän pannaan silmät kiinni, jos ne eivät aukeuttaa. Aamulla kun aina ennen jäisin siis siihen makaamaan. jho viesti, Keskisalo tuli juuri alkueränsä 4 neljänneksi kolmen tuhannen metrin estejuoksussa. Nämä kisat on, on mennyt sitten yli odotuksen ihan ylivoimaisesti. Ja malla viestin ei-lumbialaisia! Ja Castori-laittoi viestin YY! On pelkästään olympialaiset. Joo, Lontossa järjestetään YYT. se Helsingissä? Se on muuten, olisiko ne Helsingissä? Ei ole kyllä näkynyt. näkönyt, yhtä hyvähän on Helsingissä näkönyt katokuvassa ylimpilais kuin Lontoossa. En tiedä, ehkä ne onhan järjestetäänkin Helsingissä. Tota, mikäs taas se neljä yhdeksän er on Föryner ja koska Suomi on toninen kieli, olympialaiset ää, ää, äänetään, olympialaiset, ja se on jämptinen, selvä, tumppi, hyvää kiitoksia. Kaikista viesteistä mitkä olette tänne lähettäneet, sähän siis, niin löytyy San, Francis, Fra, San Francisco 49ers, hän on toi amerikkalainen jalkapalloseura. Joskus on ollut San Franciscossa, kun se on voittanut Jänki Fudiksen siis, su, Superbowlin, Se loppuottelun Seuraavana päivänä oli vapaapäivä koko kaupungissa safra sepäyä miljonausukasta niin tota no niin siellä oli 300 000 seuraamassa paratia ne voit kolmaa eikö toisen kerran peräkkei silloin Etä fuu niin noin oi joten jossain määrin on kyllä tuttu mutta ei ei että, että, että mitä jotain purihdukseen liittyy ei ei ei ei, ei, ei, ei jumma rejumara ei ei mutta nyt fu uutta mikkola taloa kappaleenetaan kaa saa sa seisoo Haja Kuulosti tylsältä. Hei, ei he, he, he, he, he, haja sä seisot hei, Taulun edessä hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, nouset Niin kuin hei, Paletin Mun mieli Kuvitokseni jo lentää kaissa, kaisa, oikaisa yhtiön nälkämään. Niin hoikka, että tahtoisin. Tästä löytyy myös kappale. Näillä mennään K50. Uudellaan se sitten joku toinen kertoo. Kaisa. kaisa. Kunsataulun tippumaan. Kohta se tulee takaisin, mutta se myöskin. tuossa sisällä on viestetään vasektomia. Ja Mikko viestin Ljumppialaiset levyt mulle, okei, mutta se ei ole osoitettu mukana. Oskar, olen porissa soittakaa yötä. No kohtas voi soittaa muuten yötä, yötä. Ja Kulli Karsson viestin y eli ölyrät. Okei. Lääkitys on sielläkin taas Ja MRP on laittunut viestin, kyllä se on o lum pip ja laaset. aset Ei herranen Multa aukaisee. Kaisa Oi, kaisa. Sitten uutta rikisorsaa. Öppnä lanskappetta on joku ruotsalainen, Ulf Lundiel niminen artisti. Visti Ruotsin Bruce Raiki Shirsah on suomen ruotsalainen. Sitä monet ei tiedä, niin oi ehkä rootting-kerjellä, mulsinkin lähellä kyllä sitten riksua. Ki Kiki ki Kiki ki ki siellä ki Ja no, ki Ja ki ki ki ki ki ki Ja ki ki ytä ei ki ki ki ki ki ki versioista. I'm going to take my food for a drink And I'm going to drink it That's the gold Yeah, the horse is going to is back in the business back Disko, disko, diskoon, diskoon, diskoon, enon, enon, enon, enon, enon, sinne mennään, mennään, mennään. Jokke osi hempaa, jokke osi. Helsingin edustalle ryhdyttiin rakentamaan Suomen linnan jota jo tuolloin kutsuttiin Pohjolan Gibraltariksi. Tämä on Radio Helsinki. Crazy. That's what you like to be.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 Ikonen, Wallis Simpson, Paula Suhonen, Madonna sekä Herra Bond. Heidät ja monta muuta tyylitaituria tapaat Fashion Film Festivalilla Biorexissa elokuun alussa. Samaan aikaan aukiolla lasipalatsi Design Marketsissa esillä tuoreinta suomalaista muotoilua. Lasipalatsi Design Markets ja Fashion Film Festival 1.–5.8. Aikataulut ja lipputiedot Lasipalatsin sivuilta. Yhteistyössä Radio Helsinki. Tapina. Vain rakkaus. Lämmin syli. Tahdon tanssia. Äiti. Paluu luontoon. Nauru. Salaiset mielihalut. Mikä on tärkeää juuri nyt? Korjaamoteatterin Stage-festivaali antaa äänen ihmisille ja tarinoille, joita muuten emme kuulisi. Stage, Helsingin teatterifestivaali 15-26. elokuuta Korjaamolla. Liput Korjaamolta ja lippupisteestä. Anna oma äänesi Korjaamon Facebook-sivulla ja voita lippuja. Korjaamo. Radio Helsinki. Tämä on melannistaa tahdo en mennä kouluun? kouluun. Äiti saa aina olla yksin. yksin. Ei en ilman mua välitä. Vältä. Ei välitä. Arsikin lähti pois. Vältä. Ei välitä. Yksin on studiossa. Äiti, äiti miks, miks arska mua kiusaa jätti mut yksin tänne mutsi hei mä tahdon uuden DVDn tiietsä mutsi missä mutsi meidän tiietsä missä arska on ei arska en lukea, mä en tahdo tavata en, tähdä, en sydäntäni avata mutsi hei Mä en mene enää, mene. ei tarvitse mennä kouluille koulutune koulutuille on vaikea, kyllä on vaikeaa, aloittaa niin pienillä siivillä lentää. lentää. Voi yes, kuinka moskee, kelle sen kertoisin syvälle saa. Sattuu pienet hartiat, kun alas painuu. Koskee Pääkettä kettä osiä löytää. Jusajat saapuvat, hei tu varskaitu, täys voi alkaa. Varska tuli tu pelastaa koskeen, mut. Vai sillä lallie pääsi pieru. Se on perkeleen kyllä Aamukahvin vuoteen Mihin aikaan ylös keskimäärin? nousit ylös? Ka 12, 12. 12, 12. <suh> selvä on, <suh> Se kuulostaa ihan mietkääntä Se tehdä kohta vähän pervolta <suhu> <suhu> <Peittää> <suhu> Kuulemma Jussilla ja Ollilla taas välit poikki Oho, hyvä! <suhu> Tämä, tämä kelpaa mulle. Jussille, Ollille ei kelpannu joku Jussin tekemä biisi. Aha, Jussi, Jussi suuttu vai? Joo. Selvä! <laughs> Jussi tykkäs biisistä, mutta Olli ei. Olli ei, että haluaa tehdä muuta. Eks, mukaista, eks, Jussi osaa ihan itekin levyttää niitä kappaleita. Miksi se tullu sollelevy just vuosi sitten? No niin, annapa tulla kertsiä sen jälkeen niin sitten. Niin pienen hetken rakkaus on lumivalkoinen. Hyvää kesää vaan kaikille! kas niin atetaan tyskkyä. Me mennään pois Nyt on elokuu ja minulla on hiljaa ja viljaa. Okei. Ilantola taitoajelu. Se on sitten, sitte, pastissa oli kesetaulon ikktoi pave majanen voittanut on iskelmä Finlandia. Hu hu vedas herra. Tässä tulee iskelmää sitten. Lähtisikö? Lähtisikö? En. Pirinä huuta. Itsetas, niistä, jotka kärsii. Pau-pau Haluuko sille ei Muista Sillä rakentaa missä kotimaahan sormuu puu Niitä jotka Sillä jokainen joskus saattaa Missä Vantaa? Missä on Vantaa? Se, Se suusta huolen Eikä pidä I don't do it! I minä do it! I don't do Hei! Potkaskaa kaikki do pois I don't Hyvä homma. I don't do it! special josaa vai. Mut nyt hyvä Tässä on seuraavaksi Pekka ja Susi ja ja muut seikkailui. Ja huomenna vaan Ehkä bändi. Sen nimi oli Pekka ja Susi, tämä tää varmaan sitä tuotantoa. Kello oli mahdottoman. Mä vähä. Vähä. mä mä miksi selvä kaupallisesti. Se, se koska oikee. aurinko oli jo kovempaa. Voi oh jah, oh ja. nyt Tää retkel. Se oli siinä. Oliko? Laitapa, oli. laitapa seuraava sitten. Se on hämmästyttävä. Joo, tämä on aamu aamutunnelmis. Tämä on tuttu biisi. Edward Creek. Mä haluun alu. <laughs> Joo. Se tämä on tämän mainauksessa tuttu. Joku Vespoveri mainos. <laughs> Onko? On, on. Sehän sopii paskikseen, <laughs> yllättävä kivi. Tää löytyy myös Pieni Joutsenen niminen. Se on Raamu Tulemis. Laitapa raita ra numero nelonen. se on myrskys. Mulla on Tur Turuks. Piisi toivotan jälkeen. No, ei, kun se on oltava se, mikä mä oot oon laitoon nimittäin. Sen jälkeen tulee sitten elokuutaan kovasti toivottaa, no. kohta kuullaan. Okei, okay, hyvä. Ei tää oo niin. se seuraavaksi. Ota, ota, ota kasi, ota vielä kasi sieltä. Pienet joutsene. Tää on taikoskeva on joo. Pienet joutsentet tassi. Joutsella. Me <situt> joskus soittaa näitä <situt <situta> pyssua. Opera lajista niin. Ongosta ei, <situt> ei onta Taisi... joo. <Generally>, Aikaisen popmusiikkia. Joo, tässä on siis Pekka ja Susi ja, ja muut turkkolaissi seikkailui. Tu, tu. Laitetaan sen perään asiankuluva kappale. Turkulaiset ovat arsaaneet tämän. Villekin toivoita, tätä, niin nyt tulee no, Juna toiv Turkuun. Toivoiko ihan oikein. Joo, Facebookista. Okei, okay, hieno. Sain pikkukylässä on teitä, jotka ihmetellen junaa katsoo. Se kulkee kai turkuun. Autiotalossa vanhus, myös ka. Palaan ajassa kauaksi sinne ja matkani kiireetön on Anna lapsuus takaisin mulle, turkota tahdo en. Kuulin, että kylän kirkkoon ydinsuojaa valmistellaan. Jotain varten se turvaa. Elokuuta on toivottu aika monta kertaa, että sehän nyt jotain tämän kesän hitteen. Ja nyt syyskuun kyy kirjoittaa, soittakaa soistakaa se elokuun yhtyen V, tähti tähti, tumainen, rengutus, soutaa, huopaa. Ootko kuulussa. kuullut sen? No ei yllättäen se, se, se on sama kuin mikä tää on se Jukka -pojan se joku biisi. Niin se on, Iberi -biscis. Niin. Tai siis ei kun siis se... No, se edellinen iso hitti. Aa, oh, Niin. Soltan, huompa, niin se, otan, niin, tulee sitä, mainoksessa muuta, tulee niin kuin, suurin, suurin piirtein, tu, san, tulee niin, kaksi kertaa suurin tunnissa suurin piirtein. Vaikka kuka varmaan ostaa sitä, ooo, mutta se on ainoastaan niin kuin, ne mainostaa artistia huompa, sillä tavalla näin. Luotta, Ei kumpi toisiin saa. Muon, muon, Soudatko sä vai huopaatko, Ari? Mä mieluummin huopaan. Mitä tarkoittaa? Ei aavis sustakaan. Mä tykkään soutan, mä oon siis tienne tarkoittaa. Aija, nyt sä... Siis puhutaanko nyt seksistä vai? Ei, ihan soutanista. Eihän pöstejä mitä se seksi oo. Noniinpä nii. Soutan, huopan, vedetään taas nuottaan. Sano miks mä tarvin sua. wo o o o o o o o huopa laulaja vastuuta. ei siis ei siis se hipoppari rekka tytö tähdät ihan mitä huomaa juomaa juula siis lasseis pari suudet terapiaa hätäksissä voi toi on ehkä kuuto ja kuulla vieläkin mitä on oli pelaajaksi kunniaksi Ketä on? Ketä on? <imitation> <imitation> vaka, vaka. Maka, vaka vaka. Vaka vaka. Vaka vaka. Vaka vaka. Vaka vaka vaka vaka vaka vaka vaka vaka. vaka, vaka. Tuota, niin, sieltä, niin. Ollo, Ollo, Ei ole niin lausun tohje tai niin. Ei This is Africa, Jamina mina, eh eh, wakaka, eh eh, Jamina mina, saka this time for Africa. Pastori Jaakko Heinimäki tässä päivää. Minusta paskallistassa soitetaan jumalattoman huonoa musiikki. pastori jaakko heinimäki tässä jumalan. Porkein on poikin! Hyvää soilippi. Pastori Jaakko Heinimäki tässä, jumalan terve. Haluan toivottaa Kiitos siunausta kaikille pastalistan herran hän orkein on Pastori Jaakko Heinimäki tässä. Jumalan terve. Haluan toivottaa siunausta kaikille paskallistan kuuntelijoille, sillä sitä hän te tarvitsette. Kiitos nyt herran hän orkein on kuvinga Pastori Jaakko heinimäki tässä jumalan terve. Haluan toivottaa siunausta kaikille paskallistan kuuntelijoille, sillä sitä te tarvitsette. Kiitos nyt Herran hän korkein on uninka, Pastori Jaakko Heinimäki tässä jumalan terve.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 Ei on kuvinta hammen yhdänä soiko honnimensä peisatessa. Pussi pysäkillä, katsoimme toisiamme silmiin, tosiastuksissamme, olisin halunnut jututtaa, jos vain olisin uskaltanut. Jos tein te kiinnostaa, tässä on tämmöinen reptiliaani kiinni, kokemuksia, halutaan, tai löytyy... Öö, M.J. Öö, Tuominen Närpiistä kristillisdemokraatit. Pyrin keräämään mahdollisimman suuren arkiston repliaanikokemuksia. Julkaisen nämä kokemukset internetissä ja suunnitelmissa on myös aikanaan panittaa niistä kovakantinen kirja, jota jaetaan ilmaiseksi Suomen kouluihin kirjastoihin julkisiin laitoksiin. Tavoitteena on listaa ihmisten tietämystä näi, näitä olioista ja siten lieventää meihin ko kaikkia kohdistuvaa vaaraa. Kerro kokemuksistasi Repli hekonen replitiaanin tunnistaminen tunnistaminen on hyvin vaikeaa. Kuitenkin liskohumanoidin on hyvin vaikea pysyä jatkuvasti ihmishahmoisena. Patelijamaisia piirteitä saattaa välähtää näkyville, mikäli olennon keskittyminen herpaantuu Epäiltyjen tutkimusten äh, tutkiminen hidastelut on virjelto on tehokkaasti havattu keino silmien muuttuminen viruksia on hyvin tavanomaista. Tässä on myös muodonvaihtajien luokittelu. Tässä on <hah> helposti tunnistettavat esimerkiksi Paavo Lipponen. Kuuluu näihin. näin. osaa koskaan. Onko sulla minkäännäköisiä replitiaani kokemuksia? Ei mitään sanon jos tarkoittaa. Eikä mä sano mitään selvää varmaan tuosta pojasta, mutta mulle, mun käskettiin lukea tuosta noin. Mutta niitä kokemuksia laittakaa, että teillä on kokemuksia, laittakaa hyvänä aikaisemmin niitä eteenpäin. Mm. Viekää Jeesus maailmalle sinä samalla sitten. Nekin vie. Kyllä. Jeesuksen viet maailmalle. Jeesuksen viet kaikkialle. Jeesuksen viet maailmalle. Hän on kuollut eestämme Jeesukseen vie kaikki alla Jeesukseen vie maailmalle Jeesukseen vie maailmalle Mä en osaa sanoa enää Hän tuo, tuo kansa joka On vimeydessä Saat hän ja harmautta kansa, kansa joka, joka Hei, hei, hei, hei! Mies hey. vie maailmalle, jästen vie kaikkialle, jästen vie maailmalle. Sen vie vie maailmalle. maailmalle. Vie maailmalle. Hän on teistä, meistä kuuluu teistä. Meistä vie maailmalle nyt kun tämä on tämä paskispallon, yleensä se palaa sinä viikonloppuna, kun on sitten koulut alkaa, mutta nyt kun tulee Indies-speciaali, niin ei viittinyt semmoisella kuitenkaan aloittaa, koska tulee täysin toisenlaista musikkia, mitä yleensä Paskiksessa niin näin ollen se tässä. Näin on, näin kesä on loppunut jo elokuun ensimmäinen perjantai, ja näin ollen minä voisin laittaa tämän seuraavan kappaleen ruotsinkielisen kappaleen tähän, näin, jos sulta löytyy. Onko, onko tuliko mieleen sellaista kappaletta, mikä voi sopia tähän, näin ruotsikielinen kappale, joka liittyy kesän lyhyyteen, millään tavalla voiko kenties tulla mieleen? Onko, löytyykö, löytyykö, osaako hän? Ai tää se. Tää on uusi versio siitä. Onko? Oh. Ei kai. Kyllä. Mielenkiintoista. Onks teit simmeri, niin No sehän se. Eikä se riitä? Enpä tiedä, meil on yksi kappale näitä jälkeen sitten. Meillä taus... aikaa kai hey, taus, mainokset kestää. Pari minuuttia, se oli siinä. No niin, se oli siinä sitten hyvästi. <laughs> en <fiikko. laughs>